Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. sljedeća tema koja nam došla a to je pretjerano dizanje tako došlo je u pitanju, pretjerano dizanje cijena Pri nego što što počnemo govoriti o ovoj temi, samo da spominem da po pitanju po pitanju dizanja cijena došlo u jednom hadisu vjerodovstvenom koji bilježi muslim svojom sahiju da je da su neki ashabi tražili od poslanika da je jednom ashabi pitao poslanika sallallahu alaihi sallam zašto ne odredi zašto ne odredi jednu stalnu istu cijenu na tržištu pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam znači ovaj dio na hadisu da si ti li kaže Allah je onaj koji određuje cijene Što to znači? To znači da je osnova da, da je osnova da se ne određuju, osnova da se ne određuje cijena nego da da se pusti, znači uh, po tražnji i ponudi kakva je, kako imamo na tržištu. Da se prepusti znači trgovačima, značiсходno onom što koja roba je potrebna i koja se traži i tako se podižu ili spuštaju cijene. Da se to ne nameće, osnovno da se to ne nameće svrha, odnosno strane države ili nekog ministarstva vezano za, za trgovine i tome slično. Kodim se strani širijata, jel? E, a po pitanju podizanja, znači ako već imamo neku za određenu robu ili za svu robu poznatu cijenu u određenom mjestu, da li je dozvoljno nekim trgovcima prodavati tu robu po nižoj cijeni, a drugim dizati, prodavati po većom cijenu? Znači, a to, a to tako je nešto bilo i pitano ovde, pitano, odnosno riječ je bilo ovde prodaj, prodaj meda, jel? Da kod nas poznata da se med, da je ovaj pravi med, original, se prodaje po 15 tak maraka, a onda dođu dođu Arapi i njima se prodaje po 30-40 više ili manje maraka. I da li je to uredio, da li je to dozvoljeno? Znači, to je bilo glavno pitanje. pitanju. <clears throat> e, po pitanju mijenjanja cijeni od osnovne koja na tržištu, učenjaci imaju tri poznata stava. Ja ću sam spomenuti onako razrediti, pa ću se vratiti na, ono, na ono što je inšala e, najbliže, najispravniji. Znači, prvi stav učenjaka, a na tom je e, Mezeb Šafijski, Ambelijski, Odobri Ibn Hazim, a to je da trgovac može da prodaje po manjoj ili većoj cijeni kako hoće. Kaže, je bio, kejfe, ješa, sevan, babi, ja kal, mine, suke, a oksar minu. Kaže, nek prodaje kako hoće, svejedno prodavao, znači, po cijeni manjoj nego što je na tržištu ili sa većom nego što na tržištu. To je, znači, prvi stav učenjaka. Drugi stav učenjaka kaže Jelzeman je bija kema je biju nas. Fejn zade u an ehli suq munijam je zalik. Kaže, obavezjan da je prodaje kao što prodaju ljudi na tržištu. Kaže, ako poveća ili smanji Nego što je nego što je standardna cena kaže onda je onda se on, on njega treba spriječiti u tome. Koga spriječava? Spriječava ga znači uh, ono uh, državno tijelo koji je dato povjereno vođenje računa o o tržištu ekonomije u određenom mjestu sredini e uh, on ovaj stav između ostal znači neki učenjaci iz izrastli između bezmalikijskog i iz, iz hambeliskog uh, zauzeli a zanimljivo da je na tom stavu i šejh islam ibn tajmije uh, prenosi se također ovaj ovaj stav od abdullah ibn omera radijallahu anhu od asaba a to je znači znači ovaj drugi stav kaže da nije znači dozvoljeno da on podiže ili spušta cijena kako on hoće nego mora da bude im cijena kakva je standardna uobičajna na tržištu. Treći stav učenjaka na čemu ima Malik s tim da se razišli učenjacu utrmeze ba šta je on mislio po tim? Jer on je rekao riječ kao mena hatan sijari suvok u kime. Pa, pa tumačenje njegove riječi jedna skupina učenjaka kaže da te njegove riječi znači je se može dvostko tumačiti. Kaže dozvoljeno je dozvoljeno da se poveća cijena da bude veća nego što je nego što na tržištu. Drugi saučeniak, drugi druga skupna unutarn mezeba malikisku kaže da je on stvar htio reč da je dozvoljeno da se prodaje po manjomoj cijeni go što na tržištu. I jedan i drugi stav su izabrali e, velika skupna učenjaka unutarn mezeba. Glavno to što ta tri, meze, tri stava učenjaka po pitanju povećanja smanjivanja cijene. Najbliže samo la za najbolji po pitanju ovoga mnogi učeniaci o tome govorili. A ja to prenosim iz ono što je preno Ibdu kame učenjak u knjizi El Mogni. Euh, pa on kaže da povećanje odnosno spuštanje cijene povećanje cijena ima dva stanja. Kaže prvo je stanje. A to je kaže da prodaje, znači ima standardna cijena na tržištu, kaže dođe osoba prodaje po manju cijeni nego što na, nego što je na na tržištu. Iz razloga što mu je došao ili prijatelj ili neko kome, koga, koga on hoće da da pridobi da kupi inače kod njega ili slično razloga kaže tada mu je dozvoljeno nema smije kaže fehova džajlabe sebi nema smije da on spusti cinkoma hoće stink kaže da je zabranjeno ako cilja jumne Zabranjeno od toga kaže Ida kasadil idrar bihairih min Ako cilje sa time da nanese, da nanese štetu Drugim trgovcima Tada mu je zabranjeno Ako ne taj cilj i to ne radi Iz tog razloga Onda mu je dozvoljeno Zašto im ovo zabranjeno kada hoće da neseš Nima štetu, zato poznate onaj hadis Lada, dar, Lada, Lada, Nima šteti, Nima šteti, šteti. Bilježi ga i minimađi, ocijeni ga Verodostali mnogi učenjaci i opšte poznato pravilo U da da zabranje nanosenja šteti Znači, ovo je što se tiče smanjivanja. Što se tiče povećavanja cijini, tu može, imamo, imamo dva također račeta stanja unutar toga. Znači, ovo je to drugo stanje. Prvo stanje kada je, je smanjivanje cijine, a ovo drugo stanje je povećanje cijini. Što tiče povećanja cijeni također imamo tu dvi račeta stanje. Prva situacija, da poveća cijenu, ali nešto malo i neznatno. Recimo, roba košta... 20 maraka a on prodaje za 21 22 23 24. Kažu učenjaci da, da prodavanje po takvoj većoj cijeni koja je mala, neznata, nema smitnju u šeretu. Što kaže jer je to običaj, adet je da, da, da, da ima u tome tolerancije, da neko nešto malo skuplje, neko malo skuplje, a neko malo vtin i tako. U tome ima šerini. To je jedna, jedna situacija. Druga situacija, a to je da poveća cijenu uh, enormno, znači da bude cijena veća. Recimo, ako ako, n, ako se prodaje 20 maraka, on prodaje po 30, 35 40. A kaže, a mušterija, još se dodato mi jedan, jedan uslov, znači da je enormno cijena veća, znači ili za jednu trećinu ili polovinu ili više, da se još tome da mušterija bude ko ne poznaje, po, poznaje cijenu u tom mjestu. Onda je, kaži, onda, tu, onda je zabranjeno tako povećanje cijeni i predstavlja liš i hida, predstavlja, znači, prevaru i obmanu. Koji su zabranjeni u šarijetu, znači, poznato i poznate je, znači, hadisu kojim je došlo, tako zvani hijarul gabn, Znači, da je, kada osoba tako bude prevarana, ona ima pravo da se ponovo vrati na prodavce, da kaže, ti su mene prevaruju, ja nisam znao ovdje koliko su cijene, e, prodao sam mi skupo i ponište trgovano, ova njemu vrati novac, ova njemu vrati robu koju kupio. E, spuštajući na našu stvarnost, ovo ovdje što smo spomenuli, znači, ova, konkretno ovo pitanje koji imamo, to dođe e, preteran dizanje cijena po četiri, kaže ovdje, prodaja meda više nego što jesam može se dosta više naplaćivati na primjer med ili nešto drugo znači. Poznato iz praksije, znači da su 15 marga prodaju za 30, 40 ili više, čak neki su prodavali i po 50, tako su spominjali. A, Samo da vidim malo ješ, tako vođu od kakav je propis, prodajem meda, ja kupim med za 20, prodam garapu za 30, je li dozvoljeno? Odgovor na pitanje, znači na osnovu ovo što su spominuli, znači da, da je ovo veliko povećanje cijene, odnosu kako na tržište, i da se uglavnom proda ljudima, turistima koji ne poznaju stanje cijena ovo, o, o, te robe koja se prodaje. Znači, to je ustao da, da, da, da Arab ne pozna. Znači, ako Arab zna ili se obavije i kaže se njemu, na Arab kažem, ili turist, obavije i zna kolika je cijena, ti njemu prodaješ većom cijenom, u tom slučaju nema, znači, smetnje. Ali ako on ne zna, nek se iskoristi se njegove neznanje i bude ta enormno povaćanje cijene, znači za jednu trećinu, polovinu ili više, tada nije dozvoljeno predstavlja prevaru. Haram je tako uradit. I takvu vrstu prodaje dozvoljeno tako poniš I oni koji to radi, trebaju tu praksu da, da, da prekinu, da to ne radi više da se pokaja šano. A onaj više što su uzeli da daju kao sadaku. To je što se tiče ovog e, pretvijevama povećavanja cijena. E, ovdje naravno, ovdje ulazi jedno zanimljivo pitanje, a to je kakav je propis prodavanja određene... Naravno, ovdje, pa se, kad su spominjali o povećavanju zađavanju cijena, znači nismo, ovdje govorimo isto robi. Znači, ako je neka roba kvalitetnija je bolja, naravno se on prodaje po veću cijenu. Ako neka manje vrijednost, prodaje po manje cijeni, iako ta ista slična roba ima standardnu cijenu. Znači, ovdje govorimo o istoj robi kada je različna cijena, na različno način se prodaje. Ovdje su učinjaci govorili za njima na pitanje da li je dozvoljeno jednu te istu robu prodavati različitim ljudom po različitim cijenama. Znači, neku robu prodaje se jednu osim po 10 maraka, drugu je po 20, treću je po 5 maraka da li je to dozvoljeno i kada je dozvoljeno i tako dalje. Pa, pa o tome su pitali mnogi učenjaci i glavni odgovor je tu. Odgovor je tu sljedeći da, a, da, a, da nema da je, da je, kada je zabranjeno to prodavati ako Nači, u osnovi nije sporno prodavat prodava tako ako je sama roba ta, ima promjenjivu cijenu. Nači danas poskupla, su, uh, sutra pojeftini i tako dalje. Nači to je jasno. Nači ako je znači samo tržište diktira, diktira cijenu. Međutim, ako osoba to vraća na tu, pa proceni kad mu mušterija dođe, pa ako dođe mušterije vidi skonta da ga može, kako mi kažemo, za valt, pa njom povećati cijenu i on pristane na to, pa mu proda. Ova drugi dođe, vidi da je da zna se cijenka, tako da je, pa onda njemu ili proda po onoj, ili čak ubidi nego što inače prodaje. U tom slučaju, kao što je izdao Fethu šeht Ibn Theimin, kaže, nije dozvoljeno, da to predstavio prevar. Zašto prevaro? Zato što vara ono koga on procijeni da može prevarti i njemu zacijeni veliku cijenu. I tada to nije dozvoljeno. U ovom slučaju, govori za turiste, znači nije dozvoljeno iskoristavati to što dolaze turisti, iskoristavati njihovo neznanje i e, to što su oni turisti, da se njima e, zavaljuju velike cijene da se iskoristi to njihovo neznanje ili ta činjica što su oni turisti. Mada se to svugdje radi, to što se svugdje radi, to nije dokaz dozvoljenosti, nego to je vid prevare i zloupotrebe stanja ljudi koji dolazi. <clears throat>